Goien eta izarkon kooperatibak ordea horta azarduratzen dira, bertako zerbitzu eraginkor irisgarri eta zintzo bat emateaz. Goiener kooperatibako oiane iragi egunon. Egunon. Eta izarkomeko ikergarai alde egunon. Egunon. Zerro, moboz eskerrek asko ngurera tortza datik. Ez zuei. Right. Bueno, hasi, asiko gara asira asiratik ez e, inoiz izarkomedo goiener entzunezuten zuten entzat goiener, energia izanen dela horreikusia zakegu eta izerkon komunikazia baina hala ere galdetuko dizuegu e, zertan datan e, zuen jardun hori deo zer diren zaiazki asiko gara zurekinongi baderitzuzu goiener zer da goiener? Bueno, goiener kontsumo kooperatiba herritarra da irabaziaz morikagabekoa, euskal herrikoa eta eta euskalduna gaur egun energia bat ez ere elektrikoa e oinarrizko hondasuna bilakatu da zakite e, ura eta elikagaiak bezain, bezain beharrezkoa eta goienerek daukan helburua da herritarrok e, ondasun horren kontrola berreskuratzea eta eta horren garrantziaz jabetzea e goienerek horretarako bueno merkatu elektrikoa liberalizatuak dauden esparrutan e, bizkaia lan, lan egiten saiatzen da merkaturatzea eta eta sorkuntza baditugu gure proiektu sorkuntza proiektu propioak sortzen dugu gure energia propioa eta batez ere jendeak ezagutzen gaitu merkaturatzaile bat garelako ere e, gure bazkide kontsumitzaile on artean energia honekoin berrizagarria merkaturatzen dugu alik eta prezio justuenean baino baino goinen merkaturatzaile bat baino askoz gehiago da osea ez da kun arrendar kontratua zeinekin daukazu baina eta zer gultzatzen duzun horrekin ere Goiner proiektu sozial sozial potenteada ere Euskal Herrian eta eta helburu garrantzitzenetako bat da herritarrak aldu ald, aldu nahi ditugula kontsumo arduratsuago bat egin eginez ere bai Mm, a beraz estela eunerokoan bear dugun e, kontsumo hori do behar hori hasetzea bakarri, baizik eta bueno, estelako balioak ere bultzatzea eta bestelako onurak ere izatea. Hori da, bai, hoyen erren sinisten dugu gauzak sistema honetan bestera batera egin eta eta bueno, gizarte justuago baten alde lanean gabiltza. Mm, eta pentsatuko, ba genu guregunerokoan diren, ba bueno, en batetik energia, ez, e, dozertarako bear dugulako, eta bestaldere komunikazioa gaur egun ezer, e, komunikazio gabe ta Izarkomek, ba, bueno, komunikazioaren esparru hori du eta, bueno, behar hori, e, ez, e, asetzen du, zer da, izarkon kooperatiba? Hori da, ba, ba, izarkon kasu enten e, telekomunikazio operadore bat, edo, edo interneta eta telefonia eskintzen duen e, operadore bada, e, gero, goienerberzela egitu ratuta gode, e, kooperatiba, irabatziazunari, e, gabiko kooperatiba herritar eta euskaldun batean, horrek e, zentzortan kooperatiba aizpak irara zaten dugu bete eta eskenfeinan e, guz hortu gina ze konsideratzen genuen e, interneterako e, konexioa edo, edo zerbidea eskugide bat zala ez gaur egun enpresataz nazionalen eskutu dandagun ezerbitzu e, bat da eta gokonsideratzen e, genuen eskugide bat zala e, nazio batun erakundeak ere espalditikoela konsideratu daukaz da, da? baina gero egia da ba, bueno, e, kodein merkatu kapitalista legeak ez dut hori baimentzen e, Guke pentsatzzaionon nahau nolabete, zerbitzu publiko makako izatekela beste azpirktura batzu dire meza baina hori da ez baberopatigato zenleaak ez duute hori ez dute hori baimen tzen. Eta orduan pentsatu menun, e, bueno, hori egiteko modu karra, ze, bueno, legeak esaten du e, zerbitzu hauek enpresak bakarrik eman ditzazketela, e, erakunde publikok ez, eta horretara bultatu gintuzten ez, erakunde gendun, guk ere, enpresa, nolabait, enpresa bat sortzea, baino enpresa kontzentuari bulta ematea, ez da esken finean, bueno, enpre, irabatzea esmori gabeko enpresa bat sortzea, eta ez izatea publikoak guk, nolabait gizartera maila bat gistea, eta eta izatea kooperatiboa edo elkarlane egindakoa eta orduan nolabet bertan gizarte oso bat ere kabituko enpresa bat sortzeaz beraien e, e, jokutan jo, ero beraien legetan mugitzera beraien eta orduan osondo baina nolabet bueltea bat tindu garreriez zentzu horretan ez gizarte oso haipatu zu ezakite horrek mugarik duen ez sartzen e, den e, edo bueno, e, zernolako edadura izan dezakeen e, hartzeko diozumez ala zerbitzu publiko batek akaso hartuko lukeen badadura guzti hori Abertuko gu karguak gureen Labeat Gizartetasun Zientzondogonean edo Komunitazietasun Zientzondogonean euskal euskalki zartasitzietan dugu eh? Gure proiektu herritarra da, guk euskara lingua euskara mugatzen gera, euskara herritik kanporada deitzen die, euskara herritik kanputik deitzen di gutek eta guti esatdugu oso ondo. E, eskertzen dugula e, proiektu gustatu izana, baina guk bueno, euskara herria mugatzen gerala lagunduko diegu lanei badute berain herritan antzeko kooperazio bat sortzen, baina guk proiektu herritar bat dela, gerala herrintzakoa eta gain batez ere gaina burujabetzari begiraduan. E, zarte, kapitalista ere aipatu duzu, eh? uneko unean, ba, ba, bueno, e, irabazi asmoreik gabeko helburu horrekin, oso zaia da, pentsatzea, energia da komunikazioa izan daitezkeela, ba, irabazi asmoreik e, gabe e, sortzan diren enpresak eta ematen diren zerbitzuak, ez? E, bueno, a ver, es finian, horrek ez da zenegut denatu animatzen dugu, ni erabiziazun gabekoa izateko bai izateko, ezan finian, Google-ek los 301 berbideratzen ditugola, eh, kooperatibaren elburutara. Eh, Goya RR-ka lakitzen dut, haskomek ere, mm -hmm. guretekinak bideratzen ditugu, eh, Euskal Herrian <coughs> telekomunikazio azpiegituratasabirtua garatzera edo eh, guren labaitailduekin badatu zen beste proiektetan baditzen eske Euskalgintza eta bar, eh, herrintza, bere zentsu zabalen hartuta, herrintzara bideratzen tugula etekinak ele eta mm -hmm. zoen eh, kasuan ere eh, bentsatzeko da, funtzionatzeko modua eza eantzekoa izanen dela hori da bai. Gure kasuan, eh lortzen dituguneetekinak Berriro ere kooperativan invertitzen ditugu, esan dizuen bezala eh sorkuntza propio, proiektu propioak ditugu eta bueno, guzti hori e, Bazkide guztien ekarpenei esker izaten da. Hm, mm, e, proiektu herrikoiak dira eta bazkideak dira, ez? Eh sostengatzen dutenak. Eh, bueno, pentsatzeko da Bazkiren kopura gutxegoa izanden zalán, geroz eta denbora gehiagorekin ba aurrera joaten sare da eta unegunetan, eta, bueno, sendo dauden bi proiektu dira Bai. Goiener bimila mabian sortu zen hogeita hamar eta eta gaur egun milaata hogeita seigarren urtean. Bueno, geita bosta e, hogei... Bueno, kasi hogei mila bazkiderekin eta eta beste, beste kontraturekin nintzigen genuen. Mm -hmm. Bai, gure kasuan gu, bueno, zertxoa gaztetxoa gara, guen dela zei urte eta piko sortu ginean, e, gu zei lagun, kuadrilako zei lagun elkartuta, ba, la pedrada antzekoa genuen zei lagun elkartuta, eta gure egun lau mila irun da zerbait bazkide gara, gure apustu da, urtein, 2 e, miliara egitea ziren, 2 Hortxe bueno, duzu e, erronka Eskura. eta ikusi eta erritmoa, ba, bueno, lortuko duzu ez zi ni, arteko elkarlanak beti dira positiboak ez, eta noski, bazuen kasuan ere elkarlan hori ere ematen dazak, eta ez zertan dien diren, diren zuen bi, bide horiek. Ba, modu nahiko naturalean sortu den lankidetza bat izan da, e, azkenan, helburu berdinak ditugun bi, bi proiektu gara eta eta bonoguk elburu antzekoak edo berdinak dituz, dituzten erakundekin lankidetzak sortzea dugu helburu eta, eta laxi sortu zen. Bai, nolabete ofizialegin aurretik ere, denbora dalmago elkarrekin, nolabete elkarrean gehiago esango, ezarko menzorrean goienerrek, nein darrundiak esan, goienerren gatik sortu geraz, bukaziran esan duan, eh, zei... zei kuadrilaki elkartu ginen, eta gauzak nola egin erakutzi zidutenak e, e, goienerri zantzian eta orde eskerostik e, elkarrekin gauza asko indutu, bazken ikusik guna arte, bueno, po, nolabait urri leketabte martzala, eta itzarren e, estrategiko batekin margen dula, ba, nolabait gauza kudeatzeko modua eta egituratzeko moda berdina da zela ikusten kendulako mi uh -huh. proiekton artean. Horria ez egitarmen hori azken batean izan da ba bueno, e, guke ikusi duguna edo fruitua esan deskagego baina ere, ba handia egin duzu eta egitarmen horretara itzulita ez nola gustatzen da hori edo zer da hain zuzen ere bait hartu duzuena bi kooperativen artean. Bueno ba eta ben e, e, partekatu uh -huh. ditzakegun ba, litzakeun baliabideak partikatzea. Eta hori lehenengo pasoa izan da hemen Iruinan, e, bulego berriat elkarrekin bulego berriat irekitzea. Eh guguanda laia dimoralla bulego bat irekituta geunden, daen e, geunde, ere bulegoa honditu beharrazio kan chiki saihelako, mm. saihelako. Eta ordan pasoa normala izantzen za, nez eh intzarmen orren lehenengo pasoa, bueno, belkarrekin aurrera egiteko asmoa daukagunez, ba bueno, lokal berri gra baldin tu baldimadu lokal bat hartu baldimadu go, eh beharra baldimadu go eta isar komek ere asmo ori hikوڑا, bueno, pues hartzea. Pausologikoa uh -huh. eta señale ona ere, ez? Eh, anditzearen hori. Bai. Uh -huh. Eta, bueno, badago neko existitzen dabulego hori, ez? Hai e, badago eta ginen duzu e, irekiera edo publikoari begira, ez? Eh, zabaltzeko ekitaldi batera datorren hasta nokoraz bainaiz. Datorren e, ostegonean, eh joanez, eh asto asko e, e, ez da zorragalduko <laughs> nizen ordua ez ditzen <laughs> Bai, eta ratarako zer berestatu duzue, dozera e, horiek uskundu zuen? Bueno, e, arratxaldeko zazpitan e, jasoko zaituztegu, gomiatuak zaitetedenak. E, aurretik ere egongo gara, baina zazpitan hasiko da ekitaldia, eta bueno, itzartze pare bat egongo dira, pixkat... E, hori gazaldu zein, zein den gure elkarlana eta gure egitasmoa, eta musika piskat jarriko dugu, bertsolari, bertsolari pare bat etorriko dira, eta bueno, gero pikoteo piskateo ongo da denun artean sola saldean ibiltzeko. Amontatuko dugu itzor hori eta labur-labur bukatu aurretik, e, bueno, gaur ezagutu duenarentzat goiener edo izarko, edo ezagutzen zuenarentzat, eta oraindik bazkidezanarentzat, zer esango zenioekete ba aiei eta nola eskuratu informazio goiago edo bazkidegin. Ba, bazkide egiteko, bueno, ez uzenena, meni hiru ingene bulego, gure bulego berriera mm. joan izango litzateke, edo bestela dela ue borrian, e, e, izen amaten, ez da bihok ue bitartez daukagu bazkideetzeko eta zeberetua kezgatzeko aukera, eta gure kasuan hiru ebikoiz izahar konputu eta goienerren kasuan hiru ebikoiz e, goiener dire, orduan bertara joan, eta bertan e, oso argi e, agertzen da, oso erraz egiten da, Baskidetza eta zerbituak eskatzeari. hori Ba, estela, mm -hmm. teléfonos teléfonos de edo ulegora toerrita, betik pertsona batek hartatuko zaitu. Horria. Oh, yeah. Bueno, hori gaur egun esgertzen da zerbait <laughs> da, ez? aurrez aurreko harreta hori edo beintzat babestaldean jakitea, harreta ba, manen digun pertsona bat dagoela, ekimen irrikoi ban dela eta, bueno, ba, txikitik ba sortu da, baina bueno, anditasuna ere baduena, ba 1000, 1000 eskerren bihoi, Oianei Iragi Goiener kooperativakoa eta Aiker garaialde izarkomekoa. Ikusiko dugu elkar datornasteko aurkezpen horretan eta eskerrik asko bat zuen proiektuen berri ematea gati, arte. Mila eskar zu egi.